Un ochi. Rătăcește, trist și înlăcrimat, un ochi prin oraș. O lume amărâtă trece pe lângă el, prefăcându-se că nu-l vede. Nimeni, nimeni nu-l întreabă, ochiule, vrei să fii al meu? Nimeni, nimeni nu-i zice ochiule de a ști ce mult îmi lipsești. Orbii nu vor să mai vadă, văzătorii nu vor să vadă mai mult decât văd. Lumea se teme de ochiul acesta care mai știe ce-i plânsul, iar putea schimba punctul de vedere asupra propriei sale orbiri. Rătăcește trist și înlăcrimat un ochi. Πριν οράς.